İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlaya daxil olması İmam Hüseyin əleyhissalam xütbə oxuyandan sonra ayağa qalxıb atına mindi. Amma Hürrün ordusu İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəkətinə bəzən mane olur və bəzən arxaları ilə gəlirdi. Beləliklə İmam Hüseyin əleyhissalam Məhərrəm ayının ikisində Kərbəla torpağına daxil olub buyurdu. Bu yerin adı nədir? Ona, bu yerin adı kərbəladır dedilər. Əzrət buyurdu, İlahi, sənə bəlalardan və qəmlərdən pəna aparıram. Bu yer kərb və bəla, qəmqüsse və bəla diyarıdır. Hatlardan düşün, bura qanlarımızın axan yeri VƏ MƏZARLARIMIZIN MƏKANIDIR Cəddim Rəsulullah bu xəbəri mənə vermişdir Hamısı addan yerə düşdülər Hür də öz qoşunu ilə başqa bir tərəfdə düşərgə saldı